Тим часом я раджу вам причепуритися. Її погляд на мить зупинився на невиловій мантії з вузлом на лівому плечі і на роновому носі з плямою. Гаррі нервово спробував приглядати своє волосся. "Я повернуся, коли все буде готове до зустрічі з вами", повідомила професорка Макгоніґл. "Прошу дотримуватися тиші". Вона вийшла з кімнати. Гаррі ковтнув слину. «А як нас сортуватимуть по гуртожитках?» запитав він Рона. «Гаррі, здається, буде якесь випробування. Фред казав, що дуже болюче, але він, мабуть, жартував. Серце Гаррі аж підстрибнуло в грудях. Випробування? Перед усією школою?» Але ж він ще не знає жодних чарів. Що ж він робитиме? Такого він зовсім не сподівався. Гаррі схвильовано озирнувся і побачив, що всі теж перелякані. Майже ніхто не розмовляв, окрім Герміони Грейнджер, яка скоромовкою шепотіла усі вивчені замовлення, гадаючи, яке з них стане їй у пригоді. Гаррі з усієї сили намагався не слухати її. Він ще ніколи так не хвилювався. Ніколи. Навіть тоді, коли ніс зі школи додому письмову скаргу на те, що він якось примудрився перефарбувати в синій колір учительчину Перуку. Гаррі вп'явся очима у двері. Будь-якої миті, могла війти професорка Макгонеґел і повести його на загибель. Раптом сталося щось таке, від чого він аж підскочив. Кілька дітей у нього за плечима моторошно зойкнули. Що це? Гаррі, як і всім довкола нього, забило дух. Крізь чорну стіну струменіли десь зо два десятки привидів. Білосніжні і ледь прозорі вони линули кімнатою, розмовляючи між собою, і майже не звертали уваги на першокласників. Здається, вони сперечалися. Той, що скидався на маленького гладкого ченця, доводив, «Даруйте, але йому треба дати додатковий шанс». «Любий отче, хіба ми не дали Півзові всі шанси, яких він заслуговував? Він тільки псує нашу репутацію, і до того ж ніколи не був справжнім привидом». «О, а що ви всі тут робите?» Привид утрико з високим круглим коміром раптом помітив першокласників. «Ніхто не подав і звуку». «А це ж новенькі учні!» вигукнув гладкий чернець, усміхаючись до них. «Мабуть, чекаєте сортування?» Дехто мовчки кивнув. «Сподіваюся побачити вас у гафлпафі», – сказав чернець. «Це, знаєте, мій колишній гуртожиток». «Забирайтеся звідси», – пролунав різкий голос. «Починається церемонія сортування». Це повернулася професорка Макгонеґел. Приведи Привиди один за одним розтанули в протилежній стіні. «Ну, а тепер станьте вервечкою», – звеліла першокласникам професорка. «Ідіть за мною». З дивним відчуттям, наче його ноги стали свинцеві, Гаррі прилаштувався за якимсь рудуватим хлопцем. За ним став Рон, і вони вийшли з кімнати, знову перетнули вестибюль і ввійшли через подвійні двері до великої зали. Гаррі ніколи навіть уявити собі не міг такого дивного і розкішного приміщення. Воно було затоплене сяйвом тисяч і тисяч свічок, які плавали в повітрі над довжелезними столами – де примустилися всі інші школярі.